És dimarts 26 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordarem que aquesta tarda a les 7 hi haurà ple ordinari de l'Ajuntament de Palafrugell una sessió corresponent al mes de maig i que podreu seguir, el més habitual, en directe a través de la nostra sintonia. També us comentarem que segueixen els treballs de millora de la il·luminació dels passos de vianants ...de diversos punts del municipi... ...una millora aquesta darrera ...que ha ascendit a poc més de 2.000 euros. Seguirem amb informacions de casa nostra... ...per explicar-vos que l'esperit de les festes de primavera... ...i del carrusel Costa Brava... ...seran ben presents aquest cap de setmana a Palafrugell... ...ho comentarem amb el president de l'associació... ...de colles de festes de primavera, en Marc Casanovas. La informació comarcal ens portarà a explicar-vos que el passat cap de setmana es va detenir un conductor novella a Platja d'Aro amb una taxa d'alcohol 14 vegades superior a la l'aparmer. Mm. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que a partir del proper diumenge, 31 de maig, reobre el mercat setmanal de Palafrugell en la seva totalitat, però, això sí, amb una nova disposició de les parades. I acabarem aquest informatiu d'avui dimarts comentant amb el director del Museu del Suro, Pep Espadaler, com ha anat els primers dies de reobertura d'aquest equipament després de més de 10 setmanes tancat.. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 26 de maig i ho farem recordant-vos que aquesta tarda a les 7... No hi haurà serveis informatius, sinó que ja us oferirem la sessió ordinària de l'Ajuntament de Palafrugell, corresponent a aquest mes de maig. Com cada de darrer dimarts de, del mes, doncs, l'Ajuntament de Palafrugell convoca i celebra la sessió plenària, una sessió plenària que arriba doncs, després de la que es va fer la setmana passada, de caràcter d'urgència, per aprovar doncs, el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. En aquest cas, aquesta sessió doncs, serà una sessió ordinària i, per tant, hi haurà la part resolutiva i després també doncs, hi haurà la part de control amb diverses mocions. Avui, per exemple, en són quatre. D'una banda, un manifest de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i després arriben tres mocions que presenta el grup Palafrugell en Comú Podem i una més de ciutadans de Palafrugell. Les tres mocions de Palafrugell en Comú Podem són sobre la responsabilitat econòmica de arreglar el tram del Passeig Francesc de Blanes afectat pel Glòria, també una moció relativa a les obres del Centre Fraternal i per últim, els comuns també presenten una moció per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació i pal·liar l'emergència educativa generada per la Covid-19. Pel seu costat, el grup de ciutadans eh, presenta una moció contra la intervenció dels estalvits dels ajuntaments per part del govern espanyol. Veurem doncs, quines són les propostes que es presenten en aquestes mocions i si s'acaben doncs, aprovant per la resta de, de grups, també per l'equip de, de govern. Nosaltres us oferirem tot, Recordeu, a partir de les 7 de la tarda d'avui i doncs demà repasarem allò més destacat en aquest espai informatiu. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació ho fem per parlar de la millora de la il·luminació als passos de vianants del municipi que s'han anat fent en aquests darrers dies i és que doncs, aquesta il·luminació s'ha reforçat en els passos de vianants que hi ha davant del pavelló esportiu i al carrer de Seguntu per accedir al camp d'emprats. Aquestes obres segueixen el procés de la millora de la il·luminació de passos de vianants que ja s'havien realitzat en altres carrers del municipi. L'objectiu de la instal·lació d'aquests fanals és augmentar la seguretat dels vianants en zones de major afluència de vehicles, com és el cas del carrer Seguntu, o de persones, com és el cas de l'accés el Les tasques d'instal·lació d'aquests nous fanals de tecnologia LED s'han gestionat des de l'àrea de serveis municipals de l'Ajuntament de Palafrugell i han suposat una inversió de poc més de 2.000 euros. I seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, en aquest cas per posar la mirada en aquest cap de setmana, que segurament molts de vosaltres teniu apuntats el calendari com el cap de setmana de les festes de, de primavera d'aquest 2020. Des de fa unes quantes setmanes, doncs sabem que aquestes festes de primavera i el carrusel Costa Brava eh, s'han hagut d'anul·lar per la crisi de la Covid-19. No obstant això, des de l'Associació de Colles de Festes de Primavera conjuntament amb l'Ajuntament i Oxigen han organitzat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 De, bueno, que està molt tristes és els carrossaires perquè és una cosa molt important per nosaltres i, i bueno, ens vam quedar bastant tocats tot i que amb tot el que estem vivint també s'ha de dir que eh, va passar com desapercebut i el que volíem és que, que cap de setmana, que eren les festes doncs no, que, que es veia que eren festes de primavera que és una festa que, que fa 57 anys que es feia aquí per la Frugell des, de, des, de, eh, des del principi des de la primera edició en es vino l'anmall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 perquè molta gent pensava vostres això però no es pot fer, no es pot fer passar l'estiu recordo quan parlàvem aquí a la, a la ràdio amb l'alcalde fa un parell de mesos com, com vam parlar del al mm -hmm. el, el problema és que els carrossels tenia molt clar que eh, el carrusel està empassat en, un, en, en, en uns mesos en uns dies molt concrets les gent s'organitza el llarg de per això i per fer un, un carrusel una espècie de primavera que no fos com Déu humana, diguéssim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 heu estat encertats, eh? perquè n'hem parlat molt en uh, aquests mesos amb la, amb la Vero, amb la, amb la gerent no? d'Oxigen, i la veritat és que tenen moltes idees i, i, i acostumen a sortir bé. Per tant, mm, crec que heu encertat en aquest sentit. Sí, nosaltres estem, estem supercontents perquè ahir eh, ho parlàvem amb la Vero també. Eh, les festes de Primavera, nosaltres ja diem fa temps que n'hi ha d'un impuls, eh, és una festa molt antiga,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 també volen tenir una cosa, com la que tenim aquí, uh, jo crec que ja n'hem ja parlat molt de, moltes vegades, que nosaltres aquí ja som professionals del de i que no ens ho pot anar ningú, però bueno, crec que és molt important que hem registrat això, que ningú podrà fer servir part de nosaltres, de Palau-Rosell. Mm -hmm. I a part també, des de l'associació i amb l'Ajuntament, ja fa temps que estan treballant amb la Generalitat també, perquè, per registrar les festes com a element festiu d'interès nacional, que... Uh,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 Hi arribem a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar-vos que Mossos d'Esquadra de l'àrea regional de trànsit de Girona del sector de Sant Feliu de Guixols van detenir el passat dissabte 23 de maig un home de 32 anys de nacionalitat hondurenya com a presumpt autor d'un delicte contra la seguretat viària negar-se a sotmetre a la prova d'alcohol i drogues. Els fets van passar cap a dos quarts de d'onze de la nit del mateix dia 23 a la carretera C63 on els agents de trànsit van ser informats que a l'alçada de Casala de la Selva un turisme circulava fent zigazaga en sentit platja d'Aro. Gràcies a la col·laboració ciutadana els agents van localitzar el turisme aturat a la carretera JB 66 21, al seu punt quilomètric 1 al terme municipal de Castellplatja d'Aro. Els Mossos van identificar el conductor i van veure que tenia símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. En aquest sentit, li van fer inicialment una primera prova de mostreig que va donar un resultat positiu de 2,12 mg per litre en aire expirat, és a dir, més de 14 vegades per sobre del màxim permès, que en aquest cas, en tractar-se d'un conductor novell, és de 0,15 mg per litre. En voler -li fer la prova amb l'etilòmetre evidencial, l'home va interrompre voluntàriament la prova i es va negar a realitzar-la. Després de refusar també la prova de contrast, els Mossos el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la Seguretat Viària. el detingut que tenia antecedents, va quedar citat per compareixer al jutjat d'instruccions en funció de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. I després d'aquesta informació comarcal, tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que des de que es va dictar l'estat d'alarma el passat 14 de març, el mercat setmanal de Palafrugell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 només ocupin un costat del carrer quedant distribuït de la següent manera. Es mantenen les parades d'alimentació a la zona del carrer dels Valls i part baixa del carrer de Pi i Margall fins a arribar a l'alçada del carrer Bagú. Com a novetat, s'amplia aquesta zona d'alimentació a la plaça d'Armangarda. Tanmateix es conserven les parades no alimentàries del segon tram del carrer Pi i Margall fins a la plaça de les Llevadores, incloent aquesta darrera plaça. En aquest sentit, trobem nous emplaçaments per algunes de les parades com la plaça de Can Mario, el carrer de Tallers i el carrer de les Torretes. Durant aquest primer cap de setmana, la policia local també farà un reforç especial a les noves ubicacions de parades per tal de gestionar el millor possible aquest canvi i que la jornada es desenvolupi amb total normalitat. El mercat setmanal de Palafrugell recordem que aglutina una vuitantena de parades de diversa tipologia, des de fruita i verdura fins a roba, complements o parament de la llar, entre d'altres. després doncs, de més de dos mesos d'inactivitat o d'activitat parcial, on només hi podien assistir a aquestes parades d'alimentació, doncs, a partir d'aquest diumenge 31 de maig, reobrirà el mercat setmanal en la seva totalitat amb una nova disposició de parades, com deèiem per tal d'adaptar-lo als protocols i mesures de prevenció de la COVID-19. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho amb una conversa que mantindrem a continuació amb el director del Museu del Suro amb en Pep Espadaler, per comentar com ha estat aquesta reobertura i és que, com us vam explicar, des de dissabte 23, doncs el Museu del Suru ha tornat a obrir les seves portes amb certes restriccions. Ho comentem tot això amb en Pep Espadaler. Bon dia. Hola, bon dia, Rubén.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 Autoritzant l'obertura, una vegada ja s'havien passat eh, els exàmens de prevenció de riscos i, i complíem d'alguna manera també els, eh, la proposta de reglament que havia tirat endavant la Direcció General de Patrimoni a través del servei de museus. No? Allò que havíem de complir els museus d'alguna manera per poder obrir tranquil·lament al públic. Eh, a veure, per nosaltres era, insisteixo,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 hi ha, hi ha unes capacitats de sobres per el que és la freqüentació habitual del museu però a, a més, a veure, a el museu a més, només s'hi si pot deixar entrar d'alguna manera es poden visitar el que és la sala d'exposicions permanent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 espais més, més tàctils, més els microscopis, no? mm. evitar tot aquest tipus de tema, de moment, fins que entrem en altres fases de confinament i d'alarma que tornaran a estar en marxa. Uh, bueno, de moment encara és una visita més limitada que el que és sempre, i sobretot el museu es caracteritzava per fer molta activitat, l'activitat que era frenada. A canvi, durant aquest temps hem fet molta activitat a través de xarxes. Mm. Hem creat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 parlat de moltes coses, hem anat generant coneixement, hem anat difonent premsa antiga, etc etcètera, etcètera. Eh, coses curioses, roba de suro eh, feta per procediments estranyíssims, en fi, i el que hem lograt ha sigut una cosa que no, que no logravem gaire, amb les xarxes socials, que és que hi ha hagut molt de retorn. La gent s'hi ha volcat a les xarxes, ha sigut un mitjà interessant, hi ha hagut molt de retorn. Aquestes... És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 Que, que respectant els decrets, etcètera, etcètera doncs estipular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 Pep, per, a, per acabar, tot i que és un tema que podria donar per, per parlar-ne doncs, abastament, eh, només per situar-nos. Aquest any 2020 havia de ser un any molt important pel Museu del Suro. En quin punt es troba aquesta primera fase de la museo, de la nova museografia que, que s'havia d'implementar? Bueno, Dorena, el període de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 cet tercera. Eh? Doncs en... treballant encara internament, però això era sortint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 Dimarts 26 de maig nosaltres us recordem que aquesta tarda a les 7 teniu una cita amb la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Palafrugell que us oferirem a través de ràdio palafrugell.cat i també el 107.8 de l'FM i d'altra banda doncs, tota la informació més rellevant que tingui lloc al nostre municipi també us recordem que passa des d'aquests moments fins demà a la una